Утеніло. Тролейбус їхав майже порожній, і ніхто не звернув увагу на бліду жінку, ноги та руки якої були вкриті свіжими синцями і подряпинами. стрижене волосся стирчало у всі боки. Завузька для її розкішної фігури блакитна сукня щільно обтягувала тіло. Було помітно, що на жінці немає білизни. «Мабуть, п'яна повія», – подумав кондуктор. Жінка не купила квиток, а лише мовчки махнула рукою. Втомлений кондуктор не став із нею сваритися. «Нехай їде, що з такою візьмеш?» Він не зміг знати, яких зусиль коштував жінці цей день. Вона відганяла від себе страшну згадку про те, як отямилась у суцільній задушливій темряві. І про перше, що спало на думку – це домовина. Я мертва. Але коли вона, зібравши всі сили, вдарила головою руками в стелю та відкинулась, і, незважаючи на слабкість, жінка – зловісно розсміялася. Так ось воно що, спритний хлопчик. Спочатку її знудило. Вона жадібно пила воду, і їй ставало краще. Часу на збирання було обмаль. Вона швидко натягла на себе перше, що потрапило їй на очі. Знайшла в кутку на підлозі свою сумочку, трохи пригладила волосся і зачинила за собою двері. І ось тепер Їде у тролейбусі, хоч раз у житті проїдусь, як усі, додому. А вдома вона лише вип'є велику філіжанку міцної кави з великим шматком копчаного м'яса. Не їла майже дві доби і мерщує у той двір. Можливо, ще встигно обігнати того жалюгідного покидька. Вдома не було нікого. Лілі порилася в сумочці і знайшла ключ. «Звичайно ж, Анатолій скористався моєю відсутністю і пішов по бабах», – подумала вона. «Доведеться його кинути. Не потягну я цього жеребця з собою за кордон». Лілі стала під душ і з жахом роздивлялась у люстрі своє схудле, вкрите синцями тіло. Потім ножицями підрівняла куці пасма волосся, що стирчали на всі біч, і пригладила їх гелем. Біль у шлунку не минався. Лілі вирішила посидіти у теплій ванні. Їй було погано, в голові паморочилося, але треба було напружитися і добре обміркувати ситуацію. Три квочки, яких вони так чисто і хитро прибрали, судячи з усього, нічого не знали. Знає той, хто вбив Рінку. До речі, спало на думку Лілі, цим невідомим міг бути сам Вовик. Отже, він, мабуть, дізнався від неї, де дорогоцінності. Вбив, а потім вирішив, що й вона, Лілі, «Зайва! От сволота!» Лілі навіть у теплій ванні здригнулася і похолола від цієї версії. Добре, що вона виявилася живучішою за інших. Тепер Вовику буде не переливки. Вона вистежить його, як кішка-горобця. Він ще не знає, з ким з'язався. Лілі трохи заспокоїлася. Вона діятиме розумніше. Її удар буде точним у саме серце. Тільки так. Вона нарешті розслабилась і з задоволенням занурилась у духмяну шведьку піну, яка мала запах лаванди та хвої. Майже засинаючи, почула, як класнули двері. Це повернувся Толик. Її перша шалена жага до нього давно минулася. Їй набридло втамовувати його хворобливе сумління щодо божевільної Ольги. Насправді Толик виявився занадто простим і занадто занудливим. Пристрасть завоювання поволі перетворилася на нецікаву і несмачну жуйку. Можливо, саме зараз настав час відвертої розмови, адже тепер Толик лише заважатиме їй. О, а ти вже вдома. Здивувався Анатолій, заглядаючи до ванної. Лілі повільно розплющила очі і презирливо подивилась у красиве, занадто красиве для чоловіка обличчя. І чим він мене так привабив? Я ж не люблю красунчиків. Мені б швидше підійшов квазімоду. Це як риба з душком, огидно, смачно. Що мовчиш? Де була? Бачу у тебе нова зачіска, продовжував Анатолій. Мабуть, почала нове життя. «Дві доби десь пропадала, а тепер, значить, повернулася до родинного гніздечка. Пір'ячко почистити!» «Це, зауважу, Любий, моє родинне гніздечко», – відказала Ліліанна. «А ти можеш летіти до свого хоч зараз. Наш громадянський шлюб добігає логічного завершення, чи не так?»